שב. רדיו קסם. מאה ושש אף אמ. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן וניל. תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומושה ירונסקי. ימי שלישי. שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבה שש הרשת החינוכית של כל ישראל. שלום חברים, יום שלישי היום, אדן ויניל היום, אה, כאן אהרון מורג, גם משה ירונסקי כאן, אבל היום משה הוא יותר על תקן של אה, טכנאי ואורח שיקבוץ מדי פעם להגיד שלום ולהשתתף אה, בשידור, גם אמירה כאן, המפיקה שלנו. אין ברירה, אנחנו פה, מישהו צריך, מי צריך מי את לעשות את זה. מישהו צריך לעשות את העבודה, אז זהו, זה אנחנו פה. עכשיו, טוב, אתה בטח יודע למה אנחנו מקדישים היום תוכנית כמעט שלמה לאריק איינשטיין, ולא סתם אריק איינשטיין, אלא אריק איינשטיין למזל גדי. קודם כל, אתמול חמש שנים למותו של אריק איינשטיין, והתקליט הזה, מזל גדי, יצא ב-1968, לקראת סוף 1968, אז החלטנו לחגוג לו יום הולדת. כן. ורוב התוכנית תוקדש לתקליט הזה, יכול להיות שתהיה לנו הפתעה נוספת בהמשך, נראה לפי הזמן, אם יספיק או לא. יצא לך כבר לפגוש את אריק איינשטיין במסגרת עבודתך ב"קול ישראל"? כן, יצא לי לפגוש אותו, ובאחת הפעמים זה היה... קודם כל, היו לי כמה פעמים. אז אחת הפעמים התחילה מזה שעשינו שידור חי מצוותא של הופעה שלו, ואני הייתי שם עם הצוות שעשינו את השידור. ואז יצא לי לא פעם לדבר איתו על כל מיני דברים, וכמובן גם בתחום, עשינו לו בלנס, ואז הוא אומר ככה וכל מיני דברים כאלה, וזה היה מעניין. והפגישה אחרי זה שהייתה, הוא בא, הקלטנו תקליט שלם באולפני כל ישראל של בית המורה בתל אביב, שם הייתה, שם הייתה הקלטה, ותשמע, פשוט להכיר אותו, זה פשוט אגדה, זה לא להבין. ואני כל הזמן אמרתי לעצמי, אז אני לא מבין, הבן אדם הכי מפורסם במדינה מתנהג כל כך, כך בעדינות, וכל כך בענווה, זה פשוט לא להאמין. אתה יודע, אנחנו הגענו שם לאולפן והתחלנו לעבוד, והיה, ש... הגענו שמונה, התחלנו לעבוד ולהכין את ההקלטה, והוא הגיע בסביבות שמונה ורבע והוא אומר, אני פה. אף אחד לא מגיע בשעה כזו מוקדמת. חוץ מהארי. חוץ מהארי. הוא אומר, אני פה חבר'ה, אני פה יושב בצד, שתצטרכו אותי, תקראו לי. הייתי בהלם, תשמע. אנחנו נותנים לתקליט לרוץ ברקע ומיד ניכנס לשיר הבא. פשוט הייתי בהלם. זה היה כל כך כיף לעבוד איתו. עברנו כמה ימים על התקליט, והוא עלה ושר, וזה מת, עד היום אני אומר, חבל שלא נשאר לי איזה משהו שהרית מהמאסטר כן, זאת, זאת הייתה חוויה גדולה מאוד באמת לעבוד איתו. כן. זה אה... מה שנקרא משכמו ומעלה. אה, גם היה גבוה, כן. וגם היה, היה משכמו ומעלה מבחינת הענווה שלו. תשמע, זה מדהים, בן אדם כל כך ענוו היה. איך זה... אומרים בתפוצה שלנו, היה המאנץ'. כן, היה המאנץ', בדיוק ככה, אה. ממש. שום, שום יהירות לא הייתה לו, כלום, כלום, כלום. אתה יודע מה, ב... אריק, אתה רוצה משהו לשתות? אם אתה יכול, אתה יודע מה, אתה אמרת לאריק, תגיד מה, אני בחי... הכנו הרי לכולם, אז אני אומר לאריק, אתה רוצה ללמוד? כן, אולי תכין לי, פשוט ככה, זה מדהים. טוב, אנחנו נמשיך ונשמע עכשיו את הימים הארוכים העצובים, זה שיר שאריק כתב את המילים שלו, כל הלחנים. באלבום הזה הם של שלום חנוך, הצעיר, כן. mm -hmm. בעצם התקליט הראשון שהוא כולו שיתוף פעולה של uh, אריק ושלום. Mm -hmm. כן. הימים הארוכים העצובים. תודה משה וטיינג. בבקשה. <שור> They're still going to the end of us The days The dark days The sad days The sad days There's no doubt There's no doubt They're coming The good days They're still going to the same The same stories They heard The good days such an avo like a vet in the same expressions. their Pop-up guy knows lips in a not a word mind, baby that's all right. boys from the same social molt cute on the other ones in the same sounds.�� their own limits in the same direction. All the good line will be five minutes. Theller, the pink button, and the Red uniforms who sells and GMs that's all좌. haven't swept well Are18? we're definitely zijn ever wanted to.hle乐s. ellos' is That's all.hle необход we have al of Netso keep up with a long time. chúng booty to happen. Asстранarily. She's the one.qs also goes away through me. Also, I'll never either take care of me, trips to that.hle LCD and Station soon-force.that's not the andBAs.Pan.Subs don't be forever. Ashes that only they wait for us. That someone who burves you have to come back away. since they okay ובגלל שהאלבום הזה כל כך יפה וממש חבל להפסיק אותו באיזשהו שלב, אנחנו פשוט ניתן לו להתנגן. ואחרי ששמענו שיר של מרים ילן שטקל לאיסוח רוח ושיר של אריק, הימים הארוכים העצובים, אנחנו עוברים לשיר של לאה גולדברג, מדוע הילד צחק בחלום. כן. כמו שאמרתי, זה היה שיתוף הפעולה הראשון של אריק ושלום. שלום גם כתב חלק גדול מהשירים באלבום, שישה מתוך 12. Mm -hmm. בשאר הטקסטים התחלקו מאיר אריאל שכתב שניים, לאה גולדברג, כאמור, מרים אריאל שלקליסט ואריק, שני שירים. עכשיו, מי שליוותה את אריק בהקלטות הייתה תזמורת CBS, קראו לזה, mm -hmm. כן? כן. בר... בעצם הייתה חבורת נגנים כן. תחת uh, ניצוחו של אלכס וייס. של הטולנר שם, <laughs> כן. כן. אז אוקיי, uh, okay, אז אנחנו נשמע עכשיו את uh, מדוע הילד צחק בחלום, ונחזור אליכם אחרי שהשיר הזה יסתיים. אל תלכו לשום מקום, ארי קיינשטיין בכל זאת, מזל גדי, בכל זאת, יש מה לשמוע. <עוד> <עוד> <עוד> כיסא וטיפס על ארון ושם הוא מצא מתנה נחמדה שאמא החביאה אתמול בידה אולי, אולי, אולי, אולי אמא ודאי תשאלנו היום, מדוע צחקת ילדי בחלום? והוא יחייך ועיניי מפקף, אבל החלום נעלם ונשכח. ודי, ודי, ודי, ודי. מדוע הילד צחק בחלום. אריק איינשטיין. אנחנו בספיישל מזל גדי שחוגג 50 שנה, וב-1968 אריק איינשטיין גם יצא במופע שנקרא מזל גדי, היה מלווה ב... להקת הברנשים של פיאמנטה. אני רוצה לקרוא לכם את מה שכתב על המופע הזה סטפן גלברט בעל המשמר, נובמבר 1968. השחקן והזמר אריק איינשטיין נמנה עם אמני הבידור הצעירים המבוקשים ביותר. את שיריו שומעים מעל גלי האתר ומפיצים לאחרונה, שימו לב לאחרונה, גם באמצעות תקליטים. קולו מצטיין ביסודות זמרתיים המעניקים לשיריו צביון רומנטי או דרמטי בהתאם לנושא החומר. אותו, כלומר את השירים, אותו מגיש הוא בצורה נקייה תוך הבלטת המלודיקה והמקצב של הלחן. אריק נהפך לאליל הנוער עוד בהיותו חבר בשלישיות המפורסמות גשר הירקון והחלונות הגבוהים ואתה כאשר יצא בתוכנית היחיד הראשונה שלו, מזל גדי, הוסיפה קרנו לעלות כאומן וכזמר. אתה שם לב לעברית הזאת, משה, כן? מושל, כן. אה, את תוכניתו החדשה... זה הסגנון שכתבו אז, כן. על המשמר. את, את, את תוכניתו החדשה הרכיב בקפדנות, אה, והדבר משתקף הן בביצוע המזהיר, בתוכן השירים. הוא בתיאום עם הליווי המוזיקלי שהופקד הפעם, בידי תזמורת הג'אז המצוינת, פיאמנטה, בעצם צריך לדבר אנשים של פיאמנטה. אריק איינשטיין חי את שיריו, מעניק להם עומק ומשמעות בעומדו לפני המיקרופון, ונדמה כי כל ישותו מרחפת בעולם של דמיון וחלום, כאילו בטרנס הפנותי. תיאום התנאות הקלות, העצבניות כמעה של ידיו, עם הריתמיקה של השיר, ועם זאת הפשטות. הטבעית בהשמעתו, כובשים את המאזין. חמימות אנושית נושבת מכל שיר ושיר, והמאזין מתרשם מהם מבלי משים. פשוט נעים לשמוע. אנחנו חותמים על כל מילה. כן, בהחלט כן. ועכשיו יש לנו אורח. בצד השני של הקו. עוד מעט, עוד מעט הוא יהיה. עוד מעט הוא יהיה. כן, עוד מעט הוא אתה תגיד לי מתי. אנחנו הכנו אותו, ועוד מעט נעלה אותו לשידור. יפה. אז אני אגיד לך מה, אז אנחנו ניתן לתקליט להמשיך. להתנגן. נו, הנה, האדון הרופא. טוב, אז מסיים אדון גלברט בכתיבת השירים, השתתפו נוסף על אריק עצמו, ניסים אלוני, מאיר אריאל, בסוגריים הצנחן המזמר. שלום חנוך. נוסף על השירים החדשים, מו הגר, בסוגריים, הנהדר בסגנונו, נכללו בתוכנית מספר לעיתים, ונזכיר רק את מהחופף הבננות, הימים הרחוקים והצהובים, חוח רוח, דוקטור דוליטל, שאותם מקבל הקהל בהתלהבות, ולמה שלא יקבל בהתלהבות? הנה, דוקטור דוליטל, בואו נ... מזהים משדרים הרבה בפינת הילד, אני זוכר. יאללה, דוקטור דוליטל. O Nishir O Rhe Av Shela Aish O Kattan Haze O Jib Ha Kale O Gheb Gheb Ha Khazir O Chichi Ha Kha O Khoda O Hattuki O Polinesia O Gham Dheb Dheb O Sba Ove Nashir O Dr. Do Lido O Do Lido O Dr. Do Lido את מסעותיו הגדולים של האיש הקטן הזה. זאת דומנית כי כל אחד מכיר על הצילון, אריות וקופים, לא הג'ונגל. שם גם דחיק סליק, כזבון ונג'יר. דודי דוקטור דוליטל הנה הולך האדון הרופא איש בינות הוא במדמינה אשר בגיא השלוליות עוד יוקסם, מאה ושש עפים. כן, שמענו את דוקטור דוליטל, ועכשיו אנחנו נשמע את אבירן שפר, שתמיד נעים לשמוע אותו בתוכנית. שלום, שלום, מה שלומכם? מה נשמע אבירן? נדל. פעם שלישית גלידה? טוב. <laughs> אה, אז אומנם מזל גדי לא נכלל. במארז, כי הוא יצא ב-CBS, והמארז מתייחס לדברים שיצאו בפונודור והלאה. אבל זו הזדמנות נהדרת לשמוע איך, איך התגובה למארז, שיר שחלמתי, כי ממה שאני קורא בפייסבוק ו, ו, ו, ורואה, יש התלהבות עצומה. כן, תשמע, המותג והאיש... והמוזיקה מדברים בעד עצמם, ולא שהיינו צריכים uh, להמציא פה משהו uh, מחדש, אלא פשוט uh, הייתה לנו הזדמנות להנגיש uh, uh, את הדברים הכל כך מוכרים ואהובים בצורה שהיא uh, טובה יותר, ולהוסיף לה גם uh, עוד uh, כמה דברים נדירים, וספרון מאוד מושקע, ככה שמי שבאמת אוהב אותו, ו... ו אוהב להחזיק מוצר, אוהב משהו מוחשי, לא באמת התלבט יותר מדי. אז היה, היה דבר די, די בטוח בעצם, למרות שאי אפשר היה לדעת מראש כמה זה... כמה, כמה, איזה תגובות כמה יהיו. זה יימכר, אתה אומר. כמה זה יימכר ואיך זה יתקבל, כי בכל זאת הדבר הזה הוא גדול מאוד. אני לא חושב שהיו הרבה דוגמאות. בארץ להוצאה בבת אחת של 16 דיסקים, אני זוכר חוה אלברשטיין, אני זוכר נדמה לי גם יורם גאון, וזהו, והדוגמאות האלה עוד היו בתקופה שמוזיקה מכרה הרבה ובהרבה כסף. היום אנחנו בעידן שהסטרימינג שולט, ואנשים פחות מעניין אותם מוצר, יש דורות שלמים חדשים ש שכבר לא יודעים מה זה בכלל ללכת לחנות של מוזיקה ולשלם בכסף על, על מוצר, זה, זה דבר שפשוט בלי ששמנו לב, הדור הוותיק יותר, הדור, הדורות הצעירים יותר, פשוט איבדו את זה, הם לא, הם לא שם. ובאמת מה התגובות של הדורות הצעירים לדברים, אם מישהו מהם בא וקנה, או יש להם את הכמיהה הזאת ל... Yeah. אי אפשר לדבר uh, בהכללה, כי uh, תמיד יש יוצאים מהכלל, mm -hmm. והיו לא מעט uh, צעירים, כולל uh, חיילים ו... וחבר'ה צעירים מאוד, שאתה מסתכל על זה ואתה מתפלא ואתה אומר, וואלה, מדהים, או, ש... <coughs> או שהם קיבלו חינוך מאוד טוב בבית, או שהם נמשכו לפורמט של, של התקליטים שתופס הרבה צעירים, ודרכו הם הגיעו למוזיקה של אריק. כן. יש כאלה שזה כן מעניין אותם, ושחשוב להם להחזיק משהו מוחשי ביד, אבל זה לא הרוב. לגבי המוצר עצמו, אני חושב שהיה קונצנזוס מקיר לקיר, אנשים... אנחנו גם נורא נורא השתדלנו לעשות אה, אה, אה, הכי מתוחכם והכי אה, גדול וגרנדיוזי שיכולנו ושיתאפשר אה, אה, מבחינת ייצור והפקה. נציין בפורמט של בניל גם? יצא מתוך המארז הזה ויניל אחד של אלבום הנדירויות, האלבום ה-16, mm -hmm. הוא יצא גם בפורמט של ויניל כפול. Mm -hmm. יתר התקליטים, חלקם כבר יצאו בעבר בוינילים, במהדורות חדשות, כן. פלסטלינה ופוזי ושבלול יצאו כבר עם ההקלטות של המאסטרים החדשים, mm -hmm. וגם התקליטים הבאים הם יצאו... במהלך השנים הקרובות בשיתוף פעולה עם האוזן השלישית, טיפין טיפין. כל פעם אנחנו נוציא אחד או שניים, ויקרה mm -hmm. עם הזמן. טוב, אתה יודע, ממתקים צריכים לחלק במסורה, מה שנקרא. <laughs> כן, ממתקים גם הורסים את השיניים, אבל <laughs> זה לא קשור. <laughs> uh, המארז הזה בעצם אריק uh, הרוקי מצד אחד, אריק הנוסטלגי מצד שני. Uh, ומזל גדי שאנחנו חוגגים לו עכשיו 50 שנה, זה אריק הפרה-רוקי, נקרא לו ככה. Uh, אתה מתחבר לזה? אני מאוד מתחבר לזה, וזה תקליט שממש כואב לי הלב שהוא לא... לא שלכם. לה... שלא הספיק להיכנס לתוך התקופה הזאת, כי הוא מבחינת תוכן ומבחינת סאונד, בעיניי מאוד מתקשר. וזה גם תקליט שאני אוהב אותו בנימי נפשי, ממש פספוס. כן, ש... ואני מופתע שהתקליט הזה שמתנגן לו פה, הוא יצא מהאוסף הפרטי שלנו, אמירה אומרת לי שהיא חרשה עליו כשהייתה נערה עד אין, עד אין קץ, ועדיין הוא מנגן פה בלי שום היסים ובלי קפיצות, וזה הישג יפה. קצת מזכיר את, ה... את כל המוצרי האלקטרוניקה שעושים היום בהשוואה למוצרי האלקטרוניקה שהיו עושים פעם. איפשהו יש תחושה שדברים שעשו לפני הרבה מאוד זמן... מחזיקים מעמד. מחזיקים מעמד. זה, זה, שצור... זה, זה, זה נכון, זה, זה נכון מבחינת המציאות, זה נכון לחלוטין. היום החלקים שמורכבים בתוך, בתוך המכשירים האלה, זה חלקים, אני קורא להם, אולי פחות איכותיים ממה שפעם היה. וזהו. תשמע, אבירן, כמו תמיד, כיף לדבר איתך, בטח על נושאים כאלה שכולנו אוהבים. ויש לצפות לעוד כאלה דברים מעניינים שאתם עושים? תראה, ברמה הזאת של אנתולוגיה שלמה של אומן בכזאת רמה, קודם כל, הקטלוג שלה הוא לא כזה גדול, uh -huh. ואין אין דברים שמסתפרים ואף אחד לא שם לב אליהם, כן? כן. אבל הצבעות קטנות בהמשך הדרך תמיד... שיתופי תמיד פעולה, תמיד. פעולה לא, אין לכם כאלה, כאלה דברים? כרגע אין שום דבר פרקטי שאני יכול ל... לספר עליו. כן. ו... אבל אתה תפתיע אותנו כשיהיה מה להפתיע. בוודאי, בוודאי. כן. אז תודה רבה וירן, תודה רבה, ולהתראות בפעם הבאה. <laughs> תודה לכם. ביי ביי. <laughs> ביי, טוב. טוב. טוב. Uh, משה, אנחנו שמענו אריק איינשטיין מתוך התקליט. כן, ועכשיו? אני רוצה להשמיע לך, הפעם זה לא מהתקליט, באופן okay. יוצא דופן, mm -hmm. זה דווקא מיוטיוב, אבל זה, זו הגרסה הראשונה של שיר yeah. שיופיע אחר כך במזל גדי. Mm -hmm. שלום חנוך ומאיר אריאל כתבו אותו. רגע, תן לי לוודא שבאמת מאיר אריאל הוא השותף לכתיבת השיר. Uh, לא, זה, זה, זה בלעדי של שלום, אה. אבל אני התבלבלתי כי מאיר אריאל ושלום שרים את השיר הזה יחד mm -hmm. עם להקת משמרון. הייתה mm -hmm. הלהקה של קיבוץ משמרות, שניהם היו בלהקה ועוד כמה, וכאן זאת הקלטה מתוך מופע ברחובות, באולם ויקס, במכון ויצמן. כן. Mm -hmm. המכון של ילדותי, אני גדלתי שם על מדשאות המכון, אז בואו נשמע את לילה בגרסה הראשונה. (מחיאות <אז> <אז> זה מגיע. השיר הבא, לילה. הסברים מיותרים. מוכר, אה? כן, בהחלט. אז בואו נשמע. מעל הצמרות עדים העננים והירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן אפשר לשבת, שם הפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל, והתרטל, תיקח מגן ועומד הלילה ושוחד. הלילה הזה, שוב סימנו לא נוטה ‫הבן כתלו אף בשלל כחליליות. ‫הוא מספר מעשיות, ‫והוא חושב שילדים מאמינים לזה ‫מלילה שכזה, כזה. ‫-בחלונות כתבו מזמן. ‫ אנחנו ננסה לעבור. גרסה תאריק איינשטיין. <תרס> שום סימן הוא לא נותן, הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלב החליליון, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. החלונות קבעו מזמן כל האורות ושתי עיניים ירוקות שולחות צימפוניית ענקות סולם מינורי בביטני התינוקות מייללים בהפסקות נצפת הלב, היי אימא אורי אומר הלילה ושוכר. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעוור, הוא מחבר את התנועה בשלג החליליות. הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה. כזה. החל הרונח שורקת אלף מנגנון, חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה, כי באורח הסהר מפגל את פי, ומחינוך כל כך חיים, הוא מסתרק, אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלג החלילים. הוא מספר מעשיות. והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. יש הבדל בין הגרסה המקורית של משמרון לגרסה הזאת? תשמע, זה היה כמו ערב קיבוצי כזה. אתה שומע את הקנקים פה? כן. אז אם הזכרנו את מאיר אריאל... אז זה, זה השיר שהוא כתב, יחד עם... שלום? מכופף הבננות. מכופף הבננות, בואו נשמע את זה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להפסיק לשמוע את התקליט הזה. נכון. אז ניתן לזה לרוץ. מכופף הבננות. Husamrak buvi Avalio oheé Avalio oheé Co Avalio mi oheé banano הרי ראיתם בצידי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמם את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפלת לולא מיודענו הזריז גם בו טיפל זהו אשר מושך את הפטמות בלימונים ענו תנחשו מה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהוא Joela Ardio Avalio term oheéfe Avalio termik oheé Cofez Pe kofe bananamo Avalio term ohevulé Cofez bananamo וכתוב בבננות, וכתוב בבננות. <עש> לראות אותו אפשר עם איזה אינפרד צעיר, אם <עש> כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. <עש> <מועת> <עש> תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, <עש> ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. הוא את כל התפקיד הזה, עתיר המעשים, ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה ולילה, אבל כיפוף בננות, זאת ההברקה שלו, אבל יותר מכל אוהב הוא בננות, אבל יותר מכל אוהב הוא בננות, וכופף הבננות, וכופף הבננות, אבל יותר מכל אוהב עולה, כופף הבננות, וכופף הבננות, וכופף הבננות, וכופף הבננות. כיף לשמוע את השיר הזה. טוב, כן. אנחנו עושים עכשיו פסק זמן, ברגע שהדיגרידור, מה שזה לא יהיה, יעצור שם. אתה זוכר שדני בן ישראל היה אצלנו כאן לפני די הרבה זמן. כן, בהחלט. ודיברנו על חנטרי שלוש ורבע, mm -hmm. שאחרי התקליט של הצ'רצ'ילים הוא התקליט הרוק הישראלי המבוקש ביותר על ידי אספנים. מדהים. Yeah, אתה רוצה לדעת כמה עולה התקליט עותק uh, מקורי? No. מ-1970? בסביבות ה-1250 דולר. פשששש. אבל אין לך 1,250 מדהים, דולר מדהים. בשביל זה. מדהים, מדהים. עכשיו, האלבום הזה יצא בדיסק כבר ב-2003, זאת אומרת, לפני 15 yeah. שנה, yeah. אתה יכול לקנות אותו היום ב-60 שקל בערך. אבל ביום שישי הושק... התקליט מחדש, תקליט מהדורת ויניל mm, חדשה, שור, של חנטרי שלוש ורבע. אה, עכשיו, יש שם כיתובים באנגלית, אז זה נקרא בולשיט, three, three quarters, <laughs> כן? <laughs> אה, גם שמות השירים הם שונו לשמות <laughs> uh, באנגלית. זה, זה עולה 130 שקל, שזה בסדר, מי, ש, מי שרוצה לקנות כן, uh, מהדורת ויניל. אז כמו שאתה יודע, בתקליט, הבמה החשמלית מלווה אותו משלום כן. המזרחי, שגם הוא היה, היה אורח שלנו, אורח אה, נכבד עוד. מאוד באופן. אה, עכשיו בוא אני אקרא לך. ביקורת שהתפרסמה ב-1970, אוקטובר 1970, בזמן אמיתי ביקורת על חנטרי שלוש ורבע, כתב אותה זאב רבנוף, שהיה מבקר הקולנוע והתקליטים כן. של דבר, mm -hmm. אז הוא כתב ככה. היו היה בחור נחמד בלהקת פיקוד צפון, ושמו דני בן ישראל. הוא היה כוכב הלהקה, וגם שר את אחד הלעיתים הגדולים של התקופה, כוכב הצפון, השמלצי, mm -hmm. עם הרבה סחרין וסלסולים <laughs> של <laughs> זמר בכיין. <laughs> אך זה תפס, ודני והגיטרה שלו הפכו חלק מנוף הבידור בישראל. אחר כך mm -hmm. נסע לחו"ל, ונעלם, ועתה הוא חוזר לפתע כמפיק, מלחין, כותב טקסטים ומעבד של התקליט חנטריש שלוש ורבע. הוא נשאר כישרוני. אך הכישרון נהרג ביומרנות שאין לה כיסוי. Mm -hmm. דני מנסה להיות סופר מודרני וסופר מקורי, אך מה שהוא מצליח להוכיח הוא רק שהכול מוכר, הכל כבר נשמע, אין כאן סנסציה ורק צרימה לאוזן נצרמת. עם זאת, הוא מבצע מעניין ויש לו רצון ללכת בדרך חדשה. יפה, נכון? יפה עכשיו יש פה, יש פה לביקורת סיום קצת מסתורי, נראה אם אנחנו מצליחים לפענח אותו. Mm. אולי אחרי, אחרי שהנוצות קצת יימרטו, mm -hmm. יבוא איזה מודוס ווינדי רצוי. Mm -hmm. עכשיו אני בשלב טוב. הזה, אני עושה עם הידיים ככה... מה? או, מה שהוא זה שאולי אחרי שהוא קצת יירגע ממה מה... שהוא אמר שם, שקצת גבוה מדי, הוא אולי יתחיל... להוציא זה דברים אחרים יותר טובים. טוב. כנראה. טוב, אז הנה אנחנו נשמע שיר שבאנגלית הוא נקרא enough hash. enough hash. אבל אנחנו נשמע אותו בשמו העברי. כפרה. דני בן ישראל מתוך אנטריש שלוש ורבע. אחר כך נחזור לאריק איינשטיין. <עוד> נו, אתם רואים, תהיתי את זה, לא כפר הזה, ואם, <עוד> נשמע ואם. <עוד> סביב יסעימו אליי פנים ולא יאמרו שלום ואם היא שוב תלך ימכר ועלי לא תרצה בכלל לשמוע ואעבד שוב את עצמי ולא אמצא קול טעם לחיים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 מה אתה אומר, מוישה? תראה, זה מעניין מאוד, אתה יודע מה, אני, אני, לך, אני מתפלא עוד שיש עוד הרבה אנשים שבאמת לשמוע אותם עוד גבוהות בעיקר צעירים. כן, זה מעניין מאוד, זאת אומרת... שהם מחפשים את הסוג של הסאונד הזה, זה, זה מעניין מאוד. שלא לדבר על זה שעכשיו ההדפסה היא הרבה יותר איכותית ממה שהיא ב-1970. כן, אבל אתה יודע, אתה, אני, אני מסתכל גם על, ה, על המוזיקה עצמה, על הסאונד עצמו בכלל, בגדול, איך הם עדיין מחפשים את, ה, את, ה, את, ה, את המוזיקה הזאת. לאור כל מה שקורה היום, אתה אומר, מוזר שחבר'ה צעירים חוזרים אחורה דווקא לסוג של המוזיקה הזאת, אבל זה מעניין, זה... כנראה זה מוזיקאים עם, עם לב של מוזיקאי. אנחנו חוזרים למזל גדי. עכשיו, יש שם המון המון שירים אה, מוכרים, אהובים, פופולריים, ידועים, אבל יש גם כמה שהם פחות, פחות ידועים, אבל לא פחות יפים. למשל, השיר הזה, שלום חנוך כתב מילים ולחן, נקרא האיש ששוקע עם השמש. Mm -hmm. אז הנה הזדמנות להכיר אותו למי שפחות מכיר את השיר. הוא לא היה הכי מפורסם כל כך, זאת אומרת, לא כל כך הוא שומע. אז הנה, אנחנו משמיעים אותו, האיש ששוקע עם השמש. Horse Hush ורואה את הכל לפניו, ורואה את כולם, ונוצר לפניו וסביבו. הם רואים אותו בא והולך בלי פנייה, להסב את ראשו לאחור. לא שואל בדרכו, לא עוצר לשנייה, עם שובה שהפך לאחור. He is the man that is going to fall with the sun He is the man that is going to fall with the sun He is going to fall with the sun שיר יפה באמת, ולא מוכר, פחות מוכר, כן, זאת הזדמנות... להכיר אותו. לחשוף אותו לקהל שאולי לא היה מודע לשיר הזה. אני בטוח שבאבטחן בארץ לא ישמיעו את השיר הזה. לא מוויניל. לא רק שלא מוויניל, גם לא ישמיעו את זה, כי בדרך כלל משמיעים, אתה יודע, את ה... לטופ. כן. אבל זה הגיוני, בדרך כלל אנחנו yeah. משמיעים את השירים שהם יותר, יותר מוכרים. מוכרים, אלא אם כן אנחנו כן. מייחדים תוכנית נכון. למשהו ספציפי, כמו במקרה הזה. כן. מזכירים לכם 50 שנה למזל גדי ו-5 שנים למותו של אריק איינשטיין. ומזל גדי היה בעצם התקליט השני, התקליט הסולו השני של אריק איינשטיין. Mm -hmm. הראשון יצא שנתיים קודם לכן, ב-1966, הוא נקרא "שר בשבילך". Mm -hmm. דפנה אילת כתבה את רוב השירים, הרוב המוחלט של השירים. היו שירים מקוריים, mm -hmm. והיו גם uh, קאברים. אז בואו בוא נשמע איך נשמע פעם, לזמן מזמן, אריק איינשטיין. שנתיים לפני, מזל גדי, כשהוא עושה קאבר לשיר של גי באר ובגרסה הישראלית, גי באר זה זמר צרפתי, בגרסה הישראלית זה נקרא אורה.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 מתנתת לכל אחד שניגע בקצת. עורה, עורה, היא נזכרת עורה, עורה, עורה, מצריך לא רע. לך פרחים הגשתי, עד אשר תקוצי, לך שירים הקדשתי, עד בלי תירוצי. חייך <מח> אבובים, את חילקת לנדחים, בלי בושה פלחים פלחים, שי לפרחתים. אורה, אורה, מי <מח> יזכבך אורה, אורה, אורה, מצבך לא רע. זו התזמורת של סטו הכהן, והעיבוד חמוד לאללה. חסידה ‫כן, זה היה אריק איינשטיין של פעם. ‫וזהו, אנחנו הגענו לסופה של עוד תוכנית, של מעדן ויניל, שהוקדשה כמעט כולה למזל גדי של אריק איינשטיין. זהו, מה שהיה היה. תודה רבה למשה ירונסקי, שהיום תפקד גם, גם כטכנאי, גם כמגיש. תודה רבה לאמירה שאפיקה, תודה רבה לאבירן שפר שדיבר איתנו בטלפון. ואנחנו מסיימים. מה שהיה היה, אבל תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ש... למה שיהיה, <עד> וביום חמישי, בתשע <עד> בבוקר, <עד> לעיתון קום. <עד> זהו, תודה שראיתם איתנו. להתראות. ביי. <עד> קיץ יפה אחד, לבד איתך, לבד בקיץ. שוב מתקרב עשתה, שוב מרגישים עכשיו, מן הולם לברקות. שוב משתבש הכל, כבר לא כמו אתמול, אל תתאמצי לבכות. מה שהיה היה. מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. לחבק חזק, ושוב אותו מחלק, ושוב אותן שתיקו. עד שיאיר היום, עד שעימו כחל אל תדמסי לתקוף. מה שהיה היה, מה שהיה היה. ah ah da not harak Haha מה שהיה, היה... שפורט צ'קו בונבו, שפורט צ'קו